Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Då och då så brukar vi presentera nyutkomna böcker som vi menar har folkloristiskt intresse. Och idag så ska det handla om en bok som heter Postkaren och har undertiteln Folklår om årets dagar, månens fläckar och nedpålade döda. Den är utgiven på Atlantis och det är en otroligt läcker liten bok med ett väldigt fint och roligt omslag med en påskare som står på ett påskägg som det står glad påsk på. Och den här boken, det är en artikelsamling som innehåller säger och artiklar som man har förut kunnat läst i olika faktillskrifter. Och det slumpar sig så att författaren är med mig här i podden, nämligen du Bengt. Och det här är ju inte första gången som du kommer med en sån här samlingartiklar, eller hur? Nej, Det här är faktiskt den tredje artikelsamlingen och jag märkte när jag tänkte tillbaka på de gamla att det är jämnt 20 år mellan de här tre böckerna. 1978 kom den första, den hette klagan och där Kristina var du faktiskt på något sätt initiativtagare till titeluppsatsen om en visa där Haren klagar. För att på den tiden så var du redaktör för en tidskrift som hette Låt och visa och då tänkte jag att nu ska jag skriva den här artikeln och skicka till Kristina. Och 20 år senare kom Kutra 7 och det är likadant där att eh, titelartikeln där det handlar om eh, ord som eh, var så fula så att man inte fick eh, ha, ha dem i tryck eller så. Eh, och eh, vi hade då publicerat en del visor med sådana ord i Fula visboken och eh, i de här gamla visorna så fanns det ju en hel del ord som var totalt obegripliga för oss som... Rär och basse och liknande. Men det var alltså den tidens fula ord. Och det blev alltså artikeln kuttra 7. Och nu är det då postkaren. Mm. Och sen kan man fråga frågesport om hur gamla du och jag är kanske. Ja, Eller vi precis. <laughs> Men hur som helst, en del av de här ämnena som du har skrivit om i den här nya boken, de har vi pratat om tidigare. Vi pratade om påskharen som goda godisägg till barnen. Vi har pratat om folkloristen Linné. Och vi har pratat om Ella Odstedt som upptäcknade folkminnen i norra Sverige. Så det tar vi och hoppar över den här gången. Men den som vill lyssna på det vet ju att avsnitten av Folkminnespodden de ligger ju kvar på nätet. Det är bara att leta reda på dem. Men nu tänkte vi ta något som vi inte har pratat om. Nämligen månens fläckar och myten om månens fläckar. Det verkar som man har... Alltså när man tittar på månen och ser de här mörka fläckarna- då har det inbjudit till tolkningar. Alltså när det är fullmåne man ser det här. Vad är det egentligen man ser? Och vad är det folk tycker att de har sett? Det måste vara olika. Ja, det finns en hel rad olika eh, myter. Alltså berättelser som tolkar de här och <kör> ser figurer. Och eh, en del av de här eh, är intressanta för att de handlar om- eh, incestuösa förhållanden och det är då eh, myter som har berättats till exempel bland folk som har bott i iglo eller i hjortor alltså där folk av eh, båda könen eh, har tillbringat natten i, i samma, i samma eh, byggnad eller vad man ska kalla det för och eh, det är alltså det här förbjudna incest som har gjort att det har blivit berättelser om att eh, Månen var en eh, flicka som eh, fick besök av en, en man och sen visste hon inte vem det var för det var mörkt. och Då gjorde hon så att eh, hon sot, använde sot och så kunde man se sotfläckar efteråt. Men eh, de har, har inte varit de vanligaste myterna utan eh, betydligt vanligare i, i Hela Europa det har varit att det är någon som är ute i mörkret och eh, ska skäla. Skäla ved eller skäla kol eller något annat. Och då lyser månen och den här personen försöker liksom eh, ja, komma undan. Men hamnar själv på månen som straff. Och det här det tror jag är medeltida berättelser som har diktats av de som på något sätt ville... Varna folk för att skäla. Och de som gjorde det. Det var ju liksom de fattiga. Så alltså det fanns på något sätt ett ovanifrån perspektiv. Men den intressantaste av alla månmyterna, Det är den som eh, Snorre Sturlason har berättat om. På 1200-talet. Så att den, eh, det var för länge sedan. Och där handlar det om två barn som bär vatten. De heter Bil och Djuke. Och eh, det visar sig att den här berättelsen. Den finns i ett bälte runt hela jordklotet, men bara i ett arktiskt bälte. Så att Svenska samer berättade den här berättelsen så sent som på 1900-talet. Den finns också på Irland. Och antagligen nådde den Irland från Skandinavien genom vikingar. Och Sen i hela Sibirien möter man den och bland indianer i nordligaste Nordamerika. Och det är bara indianerna som har bevarat ett ursprungligt drag där och det är att de här som bär vatten eh, uppe på månen, de spiller ut det här vattnet och det är regnet eller det är daggen så det är en förklaringsmyt. Och då kan man säga så här att, eh, att eh, det här draget har försvunnit i de flesta uppteckningar, det beror ju på att folk förstod så småningom att det var ju månen som, som innehöll vatten men man har inte kunnat förklara att eh, efter en stjärnklar natt med fullmåne så har gräset varit fuktigt på morgonen mm. daggen man förstod inte liksom att daggen inte hade mm. fallit ner och då blev det så här att, att eh, en månmyt som säkert är så alltså långt före all historieskrivning har berättat att det var från månen som den här fuktigheten föll mm. Och eh, arkeologer kan berätta att när man hittar månsymboler i, på arkeologiska fynd då är det väldigt ofta fråga om en slags eh, vattenmagi. Det är, mm. man, man har gjort bilder, ristningar och sånt där för att det ska regna. Mm. Och månen har satt sig i förbindelse också med fruktbarhet. Kvinnans menstruation knöts till mm. månens faser och, mycket annat ebb och flod. Mm. Det är spännande med ja. de här myterna som är så att säga universella och som man hittar förklaringar ja. till över hela jorden. Ja visst, de måste vara ja. så otroligt gamla. Ja. Men en annan artikel i den här boken då det har ju också ett tema som man kan möta på fler håll och den... Artikeln har du kallat Vandrande säng om vandrande skogar. och eh, Utgångspunkten för det du har skrivit är, är Shakespeare: skådespel Macbeth, där det förekommit något så speciellt som en vandrande skog. Och då är det ju så att i början av pjäsen så möter Macbeth, eh, som bekant tre häxor, som spårar att han kommer att bli krönt till kung. Och den här spådomen lämnar honom ingen som helst ro. Macbeth har mördat den regerande kungen som är hans egen kusin Duncan och lejer mördare som undanröjer medtävlaren om tronen Banco. Sen uppsöker Macbeth återigen häxorna för att få veta vad ödet har i beredskap åt honom. Häxorna rör om bland ormarna, paddorna och likdelarna i sin kittel och tre uppenbarelser tar plats på scenen. En av dem säger att ingen av kvinnar ska kunna skada honom. En annan tillägger Macbeth kan inte bli besegrad innan den stora Birnam skogor mot Dun Sinan. Och spådomen lugnar Macbeths oro för att Dankans son Malcolm och klanhövdingen Macduff ska lyckas utkrävna hemt för hans förbrytelse och du utbrister han lättad. Det är omöjligt, det kan aldrig ske. Vem värvar skog? Får träd att överge sin rot? Åh, vilket härligt svar jag fått. Du döde upprorsmakare, sov gott. Men... Senare i pjäsen så inträffar just det som Macbeth trodde var omöjligt. En budbärare meddelar att han har sett Birnams skog närma sig slottet Dansenein och Malcolm har beordrat alla män i hären att hugga sig en gren och bära den framför sig under framryckningen. Mellan Macbeth och Macduff utbryter sedan en strid på liv och död. Och den senare röjer att han inte är på vanligt sätt utan blev skuren ur sin moders liv i förtur. Och först då inser Macbeth att de spådomar som tidigare hade lugnat honom egentligen beskrev hur han skulle gå under. Ja, just det. Ja, Det här är ju en fantastisk historia. Man kan se den här krigshären som... Närmar sig borgen och alla har liksom då en stor kvist framför sig så att det ser ut som en skog som rör sig. Det, det är en fascinerande bild tycker jag. Och det visar sig att det här har säkert varit en krigslist som har förekommit i gamla tider. För att kunna närma sig fienden obemärkt så har man hållit grenar framför sig. Och nu har man kamoflarskläder. Och nu har man kamoflarskläder. Just det, så att ja. det, det är samma tanke där. Eh, den här sängden, den finns alltså i mängder av olika utformningar, och de som verkar vara allra äldst är faktiskt eh, arabiska från Nordafrika. Och eh, jag tar upp eh, i den här artikeln en väldigt känd arabisk version som ja, är några århundraden efter Kristus och eh, det handlar om en kvinna med väldigt skarp syn. Så att hon tittar ut då över ett ökenlandskap där det inte finns några träd egentligen. Och så ser hon en skog långt, långt, långt borta som närmar sig mer och mer. <laughs> och det är det äldsta beläget jag har hittat. Sen under medeltiden i Europa så finns det en mängd olika krönikor. Och jag tycker ju att en av dessa krönikor har en berättelse som är slående lik den i Macbeth och den finns i den danska krönikan Gesta Danorum av Saxo, han alltså som kallades för Saxo Grammaticus. Han levde på 1200-talet och det han berättar, det är precis samma historia som i Macbeth, att en kung sitter i sitt slott och så kommer en budbärare och talar om att det är en skog som närmar sig mer och mer och då förstår han att, att det är hans fiender som har närmar sig honom så han ger sig ut för att kämpa och faller precis som Macbeth gör så att det här de som tidigare har skrivit om den här sängden de har faktiskt inte uppmärksammat den här slående likheten och vad vi också vet det var alltså att Saxos krönika det var ju alltså förut tryckkonsten, men den fanns i ganska många kopior. Och eh, en eh, skotsk eh, krönikeskrivare som eh, levde på 1400-talet redan då, han tar upp det här motivet så han har säkert hittat det mm. i, i Saxos eh, danska krönika. Mm. Så på så sätt så finns det en koppling mellan... Eh, dansk historieskrivning och Shakespeare. Mm, spännande. Och där har vi också Hamlet, ja, som, som ju är ett annat exempel på att, att eh, Shakespeare har använt sig av ja. danska krönikor. Eh, alltså, om vi byter ämne så är det så här att jag har alltid. Brukar, jag brukar alltid säga att när det kliar på näsan, så är, ska någon, så är den som är mitt emot Arg på mig. Det, och det är det här med att det, när du liksom i kroppen ger någon slags signal så kan man tyda det på olika sätt. Och det har du också skrivit om i den här artikelsamlingen. Ja, det är en artikel som heter Stunna och Tegas. Några tydor av känselförnimmelser i svensk tradition. Och det, den som inspirerade mig till den här artikeln det var en äldre kollega till oss som heter Dag Strömbäck död sedan länge. Men han var professor i Uppsala- i folkminnesforskning. Och eh, han- eh, var intresserad av- gamla själsföreställningar- i Norden. Och eh, ett ord som vi ofta- använder- eh, det är att det leker med- i hågen eller man kan- hugfästa någonting. Och det här ordet håg och hug- det är ett gammalt- själsord faktiskt. och Det som- eh, Nordmännen menade om den här hågen eller hugen- det var att den kunde lämna kroppen och gå före en människa. Och eh, den andra människan som då eh, skulle liksom besökas av någon- kunde känna hur det började klia någonstans på kroppen. Och det finns ett gammalt norskt ord, nasehug- det är helt enkelt att det klia på näsan- och det betyder att någon är på väg att komma och hälsa på- så att det här tog du och jag upp i vårt program Folkminnen i radion och vi fick mängder av brev från sydöstra Sverige, från Kalmar län och även från Blekinge. Där folk berättade att de hade uttrycket att det stunnar i näsan, alltså det kriar i näsan och det betyder att det skulle komma besök. Och det här stunda, det är ju alltså ett dialektalt uttal av stunda, att eh, nu stundade besök för det krigare i och så har man dragit ihop det till det stundar i näsan. Och eh, det är ju faktiskt samma eh, företeelse som Dag Strömbäck då hittade i gamla isländska sagor och i norsk tradition, ett eh, minne av eh, föreställningen att någons hug eller skäl går före- och då känner man det i näsan att det kliar till. Och eh, till vårt radioprogram så fick vi också brev- ifrån eh, Västerbotten och Lappland och Norrbotten. Mm. Men där talade man inte om Stunna utan om Tegas. Mm. Och vi fick ett brev från... Eh... En person som berättade om sin barnom på en bongård utanför Kalix i norrbotten Och så kom jag ihåg att hans mor brukade säga att det teas en kar eller en kvinna när det kliade i höger eller vänster hand. Och det förebådade att de skulle få främmande som man säger, alltså att det skulle komma besök. Och det var ju kanske inte så konstigt att det kom besök för det kom ju ganska regelbundet när man skulle prata om skörd och sådd eller du dyker upp där för att du skulle utbyta någon annan erfarenhet men barnen då, berättar den här brevskrivaren, var fullt övertygade om att deras mor kunde förutsäga de här besöken genom kliandet i handen mm. Och det här ordet tias det går inte att översätta men det är liksom detsamma som nalkas före båda stundar. Ja, ja det är alltså besläktat med det tyska ordet zeigen, att någonting ska visa sig. Och i den norrländska traditionen där är det lite bredare att det är ju inte bara i näsan det är frågan om utan det kan också vara i händerna och lite varstans på kroppen. Men tanken är densamma. Det som är intressant med den norrländska traditionen är att den framförallt är en kvinnotradition. Det är kvinnor som på något sätt har huden som, som någon slags medel att, att känna att någonting är på väg, någonting ska närma sig. Mm. Och det kanske kan bli uppslag till ett nytt ämne, man vet aldrig. Ja, alltså, jag, jag tror ju i och för sig att det här kan vi inte leva kvar i våra dagar men det, det vore ju spännande om någon som lyssnar känner igen det här. Men det, det är ju faktiskt frågan om en väldigt ålderdomlig själsföreställning som har levt kvar. Mm. så alltså att, att eh, en del människor har något som går före dem och som kan uppfattas av andra. Mm, och är det någon som har något förslag på annat som kanske kan tänkas varsla besök på olika sätt Och tar vi gärna emot tips om detta. Skriv till oss under vår e-postadress lyssna1folkminnespodden.se Folkminnespodden är producerad med ekonomiskt bidrag från Helge Axelsson Jonssons stiftelse.